GATSALDEON GUZIERI GATSALDEON GUZIERI, gure gaukomintzalekuan Euskaraldi azariko gira, eta hori azaruaren oguetik abenduaren lauera Euskararen erabitbena sustatzeko ama bostaldia izanenda eskolegi guzian. Dela bi urte jadanek izan zen lehen edizio bat, norbanakoen engaiamendua Euskarari buruz eta Euskararen erabiltzeko ohiturak sustatzeko. Hau bizi eta belarri presten bitartez egintzen hori aldiuntan, Ariguneak ere proposatzen dira eta holako ekitaldi bat uh, bultzatzeko hori egia da. Horri e, talde laguntzaileak ere badira, EP Euskal Elkargoa, Euskal Konfederazioa, Eskoltzaren Topakunea ere bai. Baina argitarrek dute beren eskuetan hartzen ekimen hori, herri batzordek dituzte tokian tokiko jendeekin, taldeekin, entitateekin loturak egiten eta ekitaldiak edo itzordua antolatzen al de la dena konfinamenduak edo etxaldiak gauza hinnitz mugatu eta mugatzen baititu. Funtzean emankizun hau ere molde berezian egiten dugu, hor interneten bitartez ditugu gurekin berazuzenian ariko direnak Matin trutino Euskaraldiaren ibaraldeko langilea edo animeatzailea, amets Laet Juzan Euskal Konfederaziokoa, Amaia Itxandi eta Andrei Fux horiek biak hau bizi dira, lehen amiku zehaldian eta bestia, eh, lize Oan, e, beraz etxipareti zeoan eta bere herrian ere bai funtsan berek espikatuko dute nola ari diren. Eta tarteka ere zonbait likukutasun ere entzunen ditugu bi pelari preastere bat eglantin eta bestia San Polo Zafrean, enpresetan euskararen ezagutzata erabilpena sustatzeko lanean aiden helena uguñako ugunako erikoitxeko autetxiberia den pruden dupe eta mikuseko erri batzordeko laida argluset. Beraz uh, gauon guzieri Eta matxin zurekin hariko gira, hasiko gira. Hor, Euskaraldia, presezki, zergatik antoratzen da. Euskaraldia, zein helbururekin. Bo, ba, Euskaraldia, azkin finean, Euskarak e, bere lekoa hartzeko, funtzean hori da. Eta, bo, abiatuko nintzateke, e, datu esangueratxo batetik, ez da? Horre, ikerketa soziolingustekoek, e, aipatzen duten ez, e, hemen eunekos, Euskaldunen eunekos sortziak, e, Euskara... Erabiltzen du frantzesa bezain beste ez, eta horrek eraukusten dugu, bat gehiengo eh, batek Euskara frantzesa baino gutxiago erabiltzen duela, edo edo ezerrez, burduan nik uste dute, neiko datu esanguratsua dela, jakiteko zein beharrezkoa den Euskaraldia bezalako ekimen bat. Eta horrean, erran behar da, dela bi urte jadanik egin zela, eh, holako ekitaldia. Zer ekarri zuen dela bi urteko esperientzia horrek? Bai. 2018 egin zen e, Euskaldiaren ekimenak e, lehen aldiz e, Euskararen erabilerari astindua eman zion honetan e, er, e, eta horre oso datu zehatzak dira e, 6.000 pertsoneak implikatu ziren duela urteko Euskaraldian eta aspektu horretatik e, gure ustez e, jauzi kualitatibo bat izanen da aurtengo edizioari begira Zergatik hori? Azkenik eh, hainbeste herritar horrelako eh, eh, ekimen batean eh, burubelarri ibiltzeak eh, benetanhauspo eh, handi bat ematen diola eh, euskarak behar dituen eh, rnaz gune oien sortzeei, eta azkenik eh, badakigu Eukeraldia aurten hamabost eh, egun dira, baino horrek eskatzen du hamaboste egun horietatik eh, aratago eh, jendearen impplikazia jartzea az da. Bai, ez taludarik eta antolamendua ondia dela, holako ekitaldi batzuen egiteko, Eskal Konfederazio kwa zira ametsa laet juzan, erraiten aldakuzu, pixkat, talde antolatza hiletan ziste, zer gatikote, zer uh, eta zer implikazio du Eskal Konfederazioak hortan? Hortan, lankidetza batzorde bat, eta itzahmen bat uh, eginda, itzahmen bat izenpetua petua izan da um, Euskal Konfederazioa, Uh, Euskararen erakunde publikoa eta Euskal Elkargoaren artean, uh, ipar mailan uh, Euskaraldia biziarazteko edo dinamizatzeko eta egi batzordeak zordeak uh, uh, muntatzen laguntzeko. Uh, Bistandena lotura azkajean gira uh, Euskaldunen uh, topa uh, Euskal egi mailan uh, elkarri horrek baitu uh, uh, Euskaraldia Aldia nagusiki, eta beraz, iparaldean Euskal Konfederazioak du pixka bat euskal uh, uh... Nola jango nuke uh, uh, lekuko hartu eta uh, eta lagundu batzordeekin eta bestandena uh, EEP eta elkarguarekin beraz hori uh, dena koordinatzen, laguntzen eta mediobak uh, emanak izan dira bai diru aldetik eta beraz uh, bilkuren koordinazioan bitartez uh, Hain egin dira hori behitzere hastean ejanduzun bezala, erri batzordeak baitute uh, importantzia handia, uh, baina erri batzorde horiei laguntzeko, komunikatzeko, tresna pedagogikoak ere sortu dira, edo egokitu dira, pajaldeko beharrei, eta hori dena lan taldean antolatuak izan dugu. Orduan, konkretuki, erraiten zinuen, eh, matkin, lan handia zela funtsian eta euskaraldiaren prestatzeko, ama bost egunez balimada, balimadira ekitaldi horiek, biztan dena, izxelen agotik, prestatzen, errietan biltzen, erri batzordeak ere antolatzen, e, noiz danik aizizte lanianola? Bai, jasane, bo, jabet eluzez, e, gindela e, bat herri e, e, begira e, lehenik... E... E, Euskaraldiaren e, e, ekimenaren e, barreratzean eta gero ere herri batzordean e, osaketan, ez, uste dugulako dugu e, ametxeka epatu den moduan herri e, batzordetan hau da, herritarren zentratzen dela ekimenau e, harik eta sozial bat da, ama bostegunetan eginen dena eta hortara, lehenongo pausua e, izan zen herrietara e, joan, e, jendeari e, azaldu, e, Euskaraldiaren berri eman E, horrek duen garrantzia azaldu eta gerora herritarren engainamendua hartuz eh herribatxorrak sortu dira herrietan asko dira eta ikusten dugu eh Iparro Zabalean eh bere osotasunean eh eginen dela ezta eta audiona hortan parte hartzeko biztanela gakua edo muñean ditugu eh Aovic eta belaripreche famatoulier kordiona hau biziak bizi hor ditugu, horietaik biga azteko, Amaia Itxandi eta Andrei Fus, Amaia Itxandi, ordean zua, mikuse aldean aizira, e, zergatik hau bizi zira, edo autatu duzu hau bizi izaitia zer egiteko? Ba nahi baitut e, euskara gehiago erabili, egun erokoan, eta... Gaba diko eskola publikoan lan iten dut. Eskola elebiduna da, baina ikasle guziak ez tirasai elebidunean. Uh, bihoi ikasle elebidun ditugu eta ogoi elebakar, eta ez da beti egees. <laughs> um, ba dibidez lehen Euskaraldia haintzin. E, ikasle elebidunak, ba, gurtzen dituen eskuaraz biztan dena, baina elebakarrak e, frantzisez e, eta aitamak ere frantzisez. Ba, Pentsatuz ez zutela eskuararen autua egin eta hori errespetatu behar nuela, nolaz baita. Eta ba, duela bi urteko prestaketa lanari esker, ba, ulertu nuen egun honbat ez zela errespetu falta adibidez. Eta nahi nuen ere bat azken finean, e, do nahi, nahi, nit, nahi nituen ikasle guztiak eh, Euskarazak guztu eta Euskaraldiari eske hasi nintzen. Eta ba, eskolakoa itamak abisatuz, eh, txapa ere hori nuen eta ba, beraz... Eh, eta nola aktua izan da? E, bizikiuntza, biziki Egi e, arteko erjanza e, prestaketa lanean duela biurte inporta zela ba, urbilekoen abisatzea, beraz bazekiten e, euskaraldian parte hartuko nuela hau ba, bizi gisa, haarigunez e, e, eskolan eta... Eh, azken finan, gainera, eh, ba, ariketa honek duen abantaila da, eh, bi astez egiten dituzun urxatxak uh, irabaziak dira betiko. Asi nintzen denen agurtzen eskuaraz, beraz, ondutik segitu dut, ere nintzen frantzeserat itzuliko, etzuen zentzurik, orduan, ba, gerostik den denak agurtzen ditut eskuaraz, eta, ba, eguneroko iztegi minimo hori ere erabiltzen dut denekin, eran nahi dut uh, mile esker, barkatu, apetituon, taulakoak, Eta hori, ba, Euskar Aldiari esker, azken final. Eta aldi guntan ez duzu dudatu berriz, beraz, hau bezi izateko? Ez, ez ez. Ba, gainera, Gabadiko eskola ari gune izanen da, haurten. Eta, ba, haikoan e, jajera aldatuko dut e, ikasle elebidunekin. E, ez, ba, hene ikasle elebidunek Gabadin ez dute Euskara bate erabiltzen eskolatik kanpo edo biziki guti eta usaian e, bideoak edo liburuak edo kantuak erabiltzen ditut e, erakusteko euskara ez dela bakagiik matematiken lantzeko hizkuntza eta bizi dela kanpoan eta ba ari gune e, girenez, ba haineke erakutsi uste baino gehio ari girela gure eskolan,eta eskora bizi dela gure artetian ere Bueno, badut proiektu txipi bat, gurean, e, horren e, inguruan goguetatzeko, ageriko. <laughs> Ados. Andrei, Andrei Fux, zu ere be, das, e, eskolan ariko zira, zu ikaslea zira liceoan, etxeparen, eta e, zer da zuk uh, hartzen duzun engaiamendua, bizi izan eza? Euskara hau bizi haktu nuen eta nire dako euskara da maizkuntza bat, beti da nire egindut. Euskara nire dako zen bizkat oiturak alatzea eta eta lagunekin, esinidekin eta gure ingurumenarekin maiz egderra sarina ezelako. Eta asterakoan bizkara euskara sarintzen be uh, nire oiturak uh, uh, denetan. Eta baita ere uh, kalean dio ete lakoan, nahizta hor izan, uh, e lako la eta basutan ere interes eta kurusetate uh, piskat um, pistea dindengan, ikustea, ah, euskara uh, e, erabiltzen du, eta askean ez dara erabiltzindu guri, berizkuntza dalako eta probazindu lako gurekin. Eta orduan... Eh, nahi dituzu ohiturak aldatu ikastegian berian, eta normalki ikastegian eh, eskoraz ikasten duzu, eh. eh, baina eh, aire hartzetan eta ez dute ohitura hori hartu, beste ikaslek? Bai, bai, bai, um, orta emiltzen niz, gero emiltzen kampoko eh, lagunetaz, mm -hmm. eh, ez uti kampo hor bilgarrenean, eh, eta manu, bat edo beste, Uh, genera, maiz dikusten dugulako, zutikusten zakatik, ez uh, genuen gert segitzen nal, eta jei ente eshorit biztuk ez genuen. Eta martxanda? Bai. E, Dela bi urte uh, egin zinuela, uh, usai batzu hartzen dira? Urira. Hor uh, kasik denekin eta egiten ontzik uh, abortu eskarazt abart, aboraztan uh, ikastan dira biskatu Eta... Ere, magaxinetan dioiterakoan, beti diba noa horbil uh, diren lekoetan, shkoraz, eta egin eskoraz, uh, eta horrela ondoko a lietan, episkatz ere eta horri uh, gartzoza eta biti torsin tzen bost nacei aliz berra eta motu batean, ega egiten zidan adio edo gaon. Eko zten zoan eta espelut, penchartuko dela, nahizela bakarra, eta horzet, adio edo gaon, eta horrela uste baino gehiago berrela. Mm -hmm. Ordeon, hau bizi eta belarri prestak ere badira, eta horiteik zonbait garrizketatu ditu ordeon, eglantin hau da, beraz, uh, uh, uh, masin bat duena, edo, edo bederen e ekoizpenen salteat zen e garaziko merkaturat, eta arengana joan da, Madi Sarasua, mikroa eskoan, galde indio, zer gatik uh, belarri presti zaitea utatu hotezuena? Bai, zentaz nere um, nela ba ikashto da eta... Bai, bai, ezagutzen e, dut bai. Um, ba, dira Aobizi eta Belarri Prezt? Ni beti prezt, <laughs> Belarri Prezt, naizu nice, bai. Zuka ulerzen dut zu euskara? Bai, pixkat, bai nena bon, gero beti entzietzen dut eta gero ikasten dut egunero. Beraz, um, zuk, uh, atxemaiten duzu, dela ukaitea, uh, olako pintza bat, egaiteko eh, jendeari, enekin mintzatzen altziste? Uh, Baina nuan, bainan uai uh, ez dut, bainan ba, balin um, diendeak etochtzen dira, uh, lasai mintzatzen dut, uh, laserrekin. Eta uh, ez ahtzen duzu, zerbait, um, adbidez epizerian, uh, erakusteko beha mintzatzen aldirela euskaraz edo? Nire Facebooken, eh, ematen dut beti eh, em, euskaraz eta frantzeseaz, eta nire webgunean, ere bai. Baina bon, uh, beti erraten dut, bon, kasu ez dut mintzatzen ongi, eta bon, gero uh, diendak um, atseginak dira eta prestuak dira, zantaz uh, beti ikasten uh, nahute horra, eta voilà. Mintzatzen <ah> dira, ere zurekin euskaraz, nireak? Bai, bai, bai, eta biziki, fin, ni biziki konten nahiz, uh... Voilà on on le cet échange ma bisique ma bisique va te dot Ara, eglantin, ginoen, entzuten, belarri preasta, eskuara eh, beti ikasten eta fontsean ainiz gira hola, hola eh, beti ikastenari. Eta beste lekukotasun bat baigurritik eldu dena, San Paulos Zafren hau eh, ikastolako burraso da. Gauza eh, berezia joan den, ufen, joan den aldean, duela bi urte eta hau eh, bisizen, eta aldiuntan belarri prest izaiteko autoa egin duela. Ordean lehenik galde indakogu, zergatik. Eta belarri presta. Hala, uh, enetako evidente da, eskaldun gisa, pa eskorraldian parte hartzea. Uh, tenek behar ginen uken parte hartu eskaldian eskaldun gisa, euskaran antina gure uh, mure gisartean. Mm -hmm. Eta, hodion, de la bi urte, parte hartu sinuen, diadanik? Ba, parte hartu noen. eta, be, bizi gisa pastunen beraz euskaraldia, eh? Uh, geostik eta ala horten eh, izan da ogetar bilka bimeantzare itikibator eh, bait aurin ono chanaidek esplikatu da una, una diferentzia berak berahi preste ta obizin artean eta ekia dehana bete estipulazioak eta uste dutu baikoana gehiago berahi preste Uh, notuwa, uh, baitez, afen, uh, zenta gustetat, uh, nortaz hori handikoa behar dela izan eta hau bizi bezala, zenta hor. Uh, ebe, ben uh, metu guztietan behar zu euskara zaizan. Gia uh, kinez, parekoa euskalduna den ala ez. Dian, uh, bon, uh, gure xokoan gehiago euskara batakite hor dion horre simple hau da, baina bon, nik uh, kostaldean lan egiten not. Eta bi hastez, uh, beti Euskaraz ez dut esenditzen, uh, uh, zenta, bon, mistan da hemen, uh, paren uh, kutaten ditutzen jende uh, gillenak, uh, bon, lan, lan, lan dira, eh, baina uh, gillenak ez dakite eta ez buriakusten enek budiak usten, uh, Euskaraz eta gero, um, mistan da, segituz frantzesetat zenta ez uh, baitira eskaldunak. Mm -hmm. Ordeona, zugu beraz eskora maila onalduzu. Egun guziz, mintzatzen zira ere problemaik gabe. Bera herri prest izanen zira, e, gana idu, dakitenekin edo ezagutzen dituzunak eskoraz direnak, horiekin nahiko zire eskoraz. Ez bat dituzuz hau zen, e, ez duzu ratxorik inena. Bon, en txatu koniz, biztanda, ikusiz, bon, parekoak bari madut xapadea, xin behar bat edo beste hor biztanda eskoraza ikonizara, Uh, bon, eh inguruan hemen eh, janiko inguruan gileenak estutzaunku ficó eh baina pentsatzen dut gileen zutela chapariku kanen mm -hmm. ohozion lehen len uratsa itia euskaraz ezta beti hesh La munduan ozteko, hene lan munduan ozteko, G bai. Gia danik, eskodunen eta eskora zemintzatzeko, egia da batzutan ez direla e, beti identifikatuak eskoradunak eta lehen urras batian francese zaigira, eta gero batzutan uartzen gira, be, parkekoa eskora badakilare, e, ez gira beti uartzen, hori lehen urras batian. Ez, eta urtako bi, bi, biziki interes garria da, txapa historiori, a uh sentala -huh. batzutan jotzen zirawo hartzenak hori eskolduna da hemen pentsatuko edo hala aldietan beti o urrengo aldiko ere a, beti badakizu be zaute nutzu eskoldu bat gehioz. A dos. Bon, ebe hala, experiencia aurik osiko beraz zer gain duena, baiko gaterazinen de bi urte egin zinen experiencia hortea? Bai, bai, biztena ba, hau astena ba, ba, hiten ni. Sena geostika uh, ana kotza, uh, kotzatoido uh, geostika utzi tote eskala karadun batzuk gehiago ozotzen uh, mitira beti euskara sai francesez zeinela, ko hor oh, uh, be geostika uh, egiaztu itali seuskara sai girela. Honlan uh, lan munduan uh, egiafiteler hateng gire, direla erea uh, sobra sure, eskile gatzen gira francesera treinana Bueno, me ha uh, un gocza su gocza petit metiantinatzen txatzen giren antinatzia. Hala, beti baliodeu veras, ola ko kampañabatzuneitia. Bai, utzetu fai. Ba, Unsa, milezker, Jean-Paul? Ah, beraz, ah, Jean-Paulen eta eh, lekukotasuna ez eh, dela beti errez hau bizi izaitia, ordion ez eh, da gita, maia egia, eh, okanditu zu eh, gertakari batzu nun betzen ah, baita errez, funtsean, hau bizi izaitia? Ba, ortako da importanta eh, urbilekoen abisatzia mm -hmm. uste, uh, E, bo, lanean, e, nahi bali madira usaiak aldatu, egun erokoan e, ba, behar dira guri urbilekoak abisatu. Mm -hmm. Ola, obekio pa hasten da, ene ustez. Azteko ene kasuan, ehan baitu hostean nortasun ahondikoa izan behar zela ahobiz izaiteko, right. aski erabean iz, ta, <laughs> ez paditut abisatzen, ene ustez, mm -hmm. zaila izain da, enetako, baina, e, abisatuko, Abixatzen ditut, gichagosiz. Beraz, abixatuz, hau bekiopasten da. Gero, egia da, ere, behar bada, erre xago dela, erri batean, edo erritipi batean, ezinez eta irian. Hordean, uh, Andrei, ez eh, dakit, donen luitzune aldean, edo bayonan, eta, bon, uh, lehen kontaktua jendekin eskoraz egitea, erre xa haute dea. E, eh, ja, handbate, um, eh, eta zakit merkatoetan, oleko obligakotu publikoetan, do kulturginetan, zakit sinema, do zerkian, oh, ostatuetan, do denetan, hoso sainsatzen, ez ezkaraz, tan, ez sainsa, alresinema, eskola, eskola hutsenigitealdi nekin eta hasta pena biskat egiten den gurri, eta ben ganadagon, eta tamai joetako nagisi rangabon ber, esprez urudadin edo ntxa desam ez algirose na moxoa. Mhm. da ntxa ze gustatzen munduan ah interesurri maina. Eh shi ez duten berris leku itera eh diren, endu zerbait egin dien, ez da bestea Ode Mat trotino e, beraz ikusten dugu esperientzia eh? horiek e, aberrazgarriak e, direla, horgi esker oh, hartzen direela gune batzuetan eta e, ara, hartzen algirela eskoaraz, behar bada ez baigin nuuen pentsatzen aintzinetik, baina nagia da ere e, batzutan pixka bat zuetan, piskabat, zaila zaila dela e, ze, zer diozu eta taldeak ze, zer laguntzaik hartzen aldu preesski zure idulliko. Bai, e, bo, kasu horretan argia da, ez? Segunerokoan euskara erabiltzeko zeltasuna handial direla eta hortara chaparen e, erakuskea, e, erakuskea e, horrek ekartzen du zuzenean e, identifikatua eta harremanetan e, euskara zuzenean e, hartzen dugula, ezta? Horbai aipatu e, e, nahiko nuke e, bai Belarri Press edo OBC profiak aukeratzelako orduan ez dela haintzat hartu behar Euskaran baia, bat direlako, adibidez, belarri prestak, Euskaldun zarrak direnak, baizik eta kontuan hartu behar dugula norberak zehen gainamendu, hartzen duen Euskararekiko bere, bere egunerokoan ez etaudiana bada bakotxa biri inguriana egiten duen eta uratsa eta gero badira hariguneak e, presiski e, amikuseko herri batzordekoa da laida Arluset arekin ere mintzatu gira zeren eta hori da aurtengo berezitasuna beraz hau bizi eta belari presten ondoan ari ere badirela, hor dion, uh, laida, esplikatzen aldaukuzu piskabata, bo, zu erri batzordean uh, ziztez, uh, zer da funtsian erri batzordea bera? Gide gende batzu, egian uh, zabalik elkartearen inguruan, eh? Ordean, uh, uh, zabalik elkarteak hemen amikusten biltzen ditu Euskararen uh, ahloan ahidiren el beste elkarteak, Eta antolatzen ditu ere bestek beste itzaldiak eta bax. Eta beraz bere gain hartu du behar baitzen, egi batzok de gisa izendatua izan. Eta augi juntatu gira ere ikastolako euskaraz biziko buraso batzu eta ara. Hori egira. Adoza. Eta orduan, e, or, gauza berria baita aurten, ari gune izeneko horien bultzatzia, herrietan eta zer dira ari gunean? Nola izizte amiku zehaldian? Eta... Orduan, bo, gu izan gira, duela bi urte entitateak deitzen ziren komertxant eta elkartean Eta... Azkenean, hariguneak horiek dira, uh, gehitu dira ere uh, etxalde batzu, salmenta egiten baitute etxetik beretik, hara, harigune frango baitu, az, an, batzu bat ditugu ere, alde eztatik. Eta beste hariguneak dira, komertxantak, ejikoetxe batzu, elkahte batzu, hara, horiak dira. Eraz izan gira, bai, ebe bakotxaren ikustera edo deitzera edo... Bai, um, jendeak behiz mutibatu edo behiz uh, esplikatu gau zabatu, ara. Hala, eta atbiztan dena, zabalik erkartea bera ere, harik gune bat da, pentsatzen dut? Um, egi bat zordea baitzen, uh, egia egan ez dakit, galera da Ba, dena den, eskoraz haizizte, eta es, ha, bai. eskoraz bultzatzen duz, hori da, beraz. Horri, bai, dudarik ez, liztan bai. Beraz eskoraldiaren, helburuarekin haizizte urte guzian. Hor, eh, egia egan, eh, konfinamendua delata, pentsatuak ziren gauzainitz, ez tira egiten ala? Bai, bai, e, egu udako... Egoera ikusirik adibidez duela bi urte uh, proposatu genituen poteo bat uh, lidean den izenen emara, eman arazteko, eta bigarren bat uh, euskara aldideen buran, behiz uh, praktikatzeko leku baten eta paradabaten ukaiteko, ba, hori edena ez ginoen deia pentsatu e, eh, udean zehar Baina, hula behi astapena, pentsatu ginoen adibidez itzaldi bati, behiz diendearen mobilizatzeko eta ezta bai baten sohtzeko amikuzen. Pentsatu ginoen eta irek baten uh, proposatzea hori ikastolako burasuek bereziki, txamdetan eta euskararen uh, uh, buitzatzeko eta uh, astapeneko iztegi baten uh, eskaintzeko. Ba, Horidena, ez tatuada konfinamenduarekin, biztan dena, hori anegia, abat ahul, bai, ejanduzo mezarak elditzen dela, beh, elditzen da euh, lan tokietan, diren tokietan bederen, eta harigune diren komer, eta, komerzioetan. Hala, bai. Ba e, senta, bai, zentara. Andertatik ere, badira, bai. nek efrango hor, komerzioetan. E, hori Eta, ban egia da, ere, etzela, baitez bara, egez gero, diandean giberetik doaitea, ikusi, zer egoera bizitzenduten batzuek eta batzuek baia emantzuten haribune gisa, ta guai zer jatea dira hori uh, bon, agertzen dira laere mapan, bainan badute besterik buruan uh, bestatzen dut ere bon, hala, ez da ejesekesa bainan ulerzen dut ere Euskal Aldia txikia izaita be azkenan uh, Uh, dugun uh, eskaintza kulturar edo, bada, piskabat uh, diendearen biltzeko gelditzen zaukun bakaja edo azkenetarikoa da urazkenuntan, be, ura beraz, no? bada, zerbait eta uste du diendeak jiziatzen duela ere Eta konkretu kiordioan uh, idikiak diren uh, guneetan eta uh, zer egiten da ari guneetan? Uh, ebe ari guneetan, uh, or, banatzen ari dira, preseski, haste honetan txapak, uh, hau bizi beragirazta, eta badira horako kartel txipe batzu pausatzeko ajeraan edo nun baita uh, tokiaren ondoan edo... beti askitipiak dira, eh, diskretoak dira, beraz begia luza ezazue, eh, kartoinezko hirukitxo batzu dira ola, pausatuak izanen direnak agian biztan. Hala, jendek diakinezatean, tokioktan, eskora sartzena direla. Bai, bai. Gero gunean txartuta, euskanalizko gunean, ari gunean zehenda ere bada, baina gune doko biztean, konkretuki, ola, ari guneak dira, ari guneak. Ordean, duela bi urte ere aizan zineztena, eh, Euskar Aldi bezalako ekitaldiak, ekimen horiek, badute, beren garrantzia badute ondorioa? Baina ikuste, deia, gu hartu gira, komertxanten gana izan giren nok, o hartu gira, arguntez eski hartu zenta ezagutzen zuten, uh, eta gozuan pasatu da uste dut duela bi urte, pero zinez agera ona eta ko txiksegietan e, bai eman, mera zaldi hortazik bai basutenen bi, bi duela bibliotekoko joitzapenunan ikuste eta e, bai uste dut baditukula ola bakotchak gure ingurumean e, bat bi hiru nik dakita zenbait pertsona edo zenbait e, saltoki edo mm. edo pertsona bai e, bez baiginekin euskara bazakitela eta orain te badakigu eskoldunak direla ta euskara sarekin harikin. dira sarekin Hora, aldeoktatik pensatzen dut uh, izan direla alde baiko jak. Hados. Emileske, gazteko, lai da? Eta, bai. Eta orai be, eskuaraldi hona, elden ortsira letik guiti? Ara, hori da, ma postekun ez, Ara, beraz, uh, laidak erreiten zaukuna horrean, amaiaz huere izan zira, eh? Laidaikin eta beste initzekin funtsian ba... matzorde hortar Egia e, da, bon, biskat, uh, trabatuak ziztela, konfinamendu edo etxeraldi horrek ilan, ez? Baba ba, pena dut nik uh, baita ba, joan naldiko girua izanen, mishetan dena. Eta, bon, Bizkitar artean e, Berggiraroa ezpada ere konteniz, zpaita ez estatua. E, gure joaninnak kontrolatuk dira gune, gure guneroko espazio hori mugjitua da. Baina euskaraldian parte hartu zerikusten dugu e, ba espazio estuntan ere e, euskarari toki gehiago utzi nahi dako gula eta mm -hmm. goso da. Idekiak diren ari gunean ikustea, e, etxeak diren horiek ere mapan agertzen baitira eta... Il déraid du 8th site. Ah non, je ere, eh, eta aintsi nadua, naiz eta itxaldea izana. Eh an euh sera a match là utilisant, bai eskoal konfederazioak ere Bela laguntza ere kartzen altzuela, basi nutela, diadanik er, ja lan batzu eginak eta berdin lagungarri zeiten altzuela, bai herri batzordetan, edo berdin belarri prest edo aho bi zer laguntza mota kartzen alduzie? Ekarri e, e, dugu egia erran laguntza hori gauzatu da justuki hartu duen uh, Euskaraldiak hartu duen dinamikarekin egina izan dena uh, landua izan dira be, uh, justuki uh, obizita belarri prest zer zen uh, obekiago aus, aus, uh, aurkesteko eginak izan dira Bilkurak kerri bat zordeetan hastean haipatzen zuen makinek uh, pausu kualitatiboa gustut uh, uh, duela bio urte partai hartzei biziki baikoja izan zen eta postengira gira biztan dena. Horten uh, berdin kopuruan jende gutizo izanen da, ez Baina uh, jendeako bekiago ulertzen bali madu zer den Euskaraldia zer den bere interesa eta ahobizi belarri preste jolak zer uh, engaiamendu hartzen duen. Hori da pausu biziki interzgia irabazi nahi duguna. eta hortara teltzeko bai, bai astiana aiipatu izan bai Makinek, Oiier eta sanek eta Kamilak duela duela hilabete batzu langile gisa dinamizatzaile gisa eraman dituzten bilkuren bitartez adibidez. Um, Hori, hori eramana izan da, landua izan da ere bai, franxez duneekiko diskurtso bat, argudiategi bat, edo zer nola eraman, gai hori nola aztertu, aipatu franxez duneek, nola, edo baikorki egoera ere bizitzeko beti baitugu kompleksu hori uh, Frantsez dunak ez ditugula baztertu nahi, eta ortako askotan frantsesera lehratzen gira Euskara baztererat utziz, ma bon, bat ditugu oh, hainbat egoera hola, eta hori ere landua izan da uh, esku hori bat uh, proposatuz adibidez eta argumentuak argumen barkatu uh, landuz, Uh, ikus molde dezberdinak kalantzeko. Eta, gero, hastean aipatzen zenutena ere, Alduntze edo aktibazioa uh, ekintza batzu uh, proposatuak izan dira edo proposatuak izan baino gehiago uh, diru, diru iturri bat kudeatua izan da um, justuki ekintza horien uh, finantzatzeko, justuki girotze momentuan Euskaraldian uh, osoki eta parte hartzeko. Eta maleruski konfinamenduarekin planoak pixka bat aldatu dira, baina nala ere hainbat eta hainbat uh, ekintza eginen dira. Uh, asko uh, uh, webguneen bitartez, edo streaming, edo online, edo olako ekintzen bitartez. Maleruskiz ezin ditugu uh, mintzaldiak edo hola antolatu. Baina uh, eta aktibazio ekintza horiek ere uh, partartzen dute justuki Euskaraldiaren uh, jarraipen honean eta eta erritaren iztunen uh, aktibazioan. Prezeskite, eh? nik batut uh, galdera bat hor uh, gertatu zaukuna berbada guzieri eni azteko zehurik, bon, irratian ez dugu problemarik eskoraz hartzeko, behinan bilkura publikoetan edo uh, beti badira eskoraztakitenak eta ez da beti ez da batele ere ere ere itza hartzia eta eskoraz hartzia. Ordean uh, eh, landoa izan baita ere hori, uh, ze maneretan heszki euskara jartzen aldak. A uh, Nik ez utola ehesita magiko likemanen. Eh, <laughs> uh, uste dut daen bon, ahstean ipatodi dugunen biziki importantea da, eh? gomita bat zabaltzen baita jendeari eta azkenean euskara zagurtzea, gutienez zagurtzea uh, normalizatzen baita. Uh, Beraz, ahalgerik uh, gabe uh, diendea agurtzea, uh, edo zain izkuntzetan egespetu eh, marka bat da. Eta, eta hori, eh, eh, edo norku lehtu behar du, be Euskaraz agurtzen du dalarik, nik edo, edo zuk, be, bala, egespetu eh, marka bat dela, egunoan eh, exatean. Eh, eh, eh, uh, gero, egia da, adibidez, elkarizketa elebidunak edo olakoak ez garela batere ere oituratua hor. Da uh, no, er, er, Elkarrizketa elebidunak okudeatzea, nik pertsonalki ez. Tut lortzen, baita ezpada. Uh, ideal batean, untsa izango litzateke, bai, orta dat, uh, lortzen baginu tre Jendeak ulertzen badu, baina ez balimada ausartzen Euskaraz hitz egiten, berparekoak, ala ere Euskaraz segitu ale izan dezan, uh, harik eta zaila da, uh, eta ez gira eta uste hor direla, be, bila, tailer bat zenbitartez, edo lantzekoak ukanen ditugunak. Uh, alde batetik bada komplexu historio hori baztertzekoa, eta gero betre batzekoa, eta, eta trukoak atse matekoak. Eta gero ba hon badira ere uh, itzulpen uh, sistemak ere bai, Bye. eta hori hortarat uh, bultzatu beharko ditugu gure oiturak gero, eta gehiago, uh, nahi bali madugu, Euskarak, frantzesa bezain tokia hundia ukandeztan uh, gure eguneroko Eta segitzeko, prezeski, uruñarat ere joan gira, hor uruñako erriko itxia ere ari gune bezala, e, edo entitate bat bezala, Eustion erraiten ginoen bezala, eda, eta beraz, e, ingaiatzen da, e, Euskaraldi hortan, pruden sudupek erraiten dauku zer Be, Bere gure izena eman diau entitate gisa, beraz, Urruñan baditzuk e, hogeita lau entitate izena eman dutenak, denetarik, eh, Kirol, e, Saltegi, e, Garaze, e, biskara e, denetaik. E, hogeita lau. da gehiago izaten argintuzkan, baina erran, egoera ere, aleko aduk. Ez duk erresa, jendeen gana eta da. Beraz, ponten gaituk hogeita lau izan eta hogeita iku bat errikoetxeago. Eta gero bestiak ditu, baikastola, elkargoa, hainbat gauza. Eta orduan nola parte hartu dugun, ba, deliberatu diao, beste bere ustez ditu beste iluro bai bat, hai, paraldean, gutxenez, gu bezala gu elgisan, edo bederen parte hartzea ofizialki e, aldarrikatu dutenak, eta guietari gaituk. Beraz, konkretuki nola gauzatzen den hori, ba, errikotxeak hori e, erabaki duenez geroz, e, landire guziak, empregatu guziak, agenteak, Eta besta ere, e, altetsi guziak e, informatuak izan dituk, kanpaina zer den eta abar. Eta horrean nahiz zutenek parte hartu die, horrean handan bat egizena eman die, e, bere gisa parte hartzeko. Eta gero batzuek naiz eta ez dugu nizena eman ari gisa ere ariko ditu. Eta e, zerbitzuan behar da izan aski jende arigune bat sortzeko, horrean hemen zerbitzuetan gertatzen dut, Euskaldun guiki dela edo barreiatuak. Eta biziki bizigizailaduk, ari gune bat sortea, nunezten, uh, laguntza sozialeko zerbitzuan, hor baduk eta talde bat Euskaldun guiki dela edo barriatuko direnak, kanpokoekin eta hien artean ere, inberrobie egin endutenak. Baina bau, ez dia hori baitezpada deklaratu, berriazian, uh, bo, tentu handi zidikten gaituk, eh, baina uh, momentuko ongi konten gaituk eh, lortu begonarekin. Az informazioa denek izan dien, pregatuek eta haute txiek. Ados. Eta, ereski pasatzen da, izan da elkartetan edo erriko itxean, langilek eta gogo uh, honez -go parte hartzen dute? Beraz, langilek, hori be, pertsonaladuk, eh? Eran egin, uh, jadanik duela bi urte ere batzuek jadanik parte hartu ziren, horiek repikatu dien, barriz uh, torri dituk. Zenditzen dukala ere, duela bi urteko horiek ere, nola baiteko motivapena bilduzutela jadanik eta bó estukerrena estikerrena eta eh ani jende den da gero egia duk edo asko ez berdu ditu, eh angiletan urrunan e, iduritik herri dela joan quero de realitatean estu bater de hola eh e, beren espai kusteman e, eta mm hola -hmm. ara orduan gero beste batzuek la eman, go giroa den bezalako dela eta bare baina bon giroa orainari naukari biz ez de dela de ko bela ripresta, obizi, Txapa horiek banatzen eta pasatzen aizu ezerbitzuetan. Biziki ongi pasatzen duk, eh? Mm -hmm. Eta pres dituk, mateko, hemen Euskar Oblasai egin dezakezu, beraz inguruko jendeari ere gomita bat egiten ziotek, beraz hori hori alde batetik, ikainan duk, gero sartu berriak gaituk eta e, agerida lehen gola deskaz huzia, eh? E, beste mundu baduk. duk. Mm -hmm. Baina honartuak e, garen ezgeroz, ba, gure proiektuak ere eta Baduk, Euskara aldea du, gure programan agertzen zen zerbait, eh? euskaraen erabiltena laguntzeko, behar genituela, albi guziak, alde genituen guziak eskaini, edo diruz, edo sustenguz. Eta gure ez duk diruz izan, maina sustenguz osoki. Mm -hmm. Erra baita gaur egun, e, kanpaina segitzeko, kanpaina egina ginean, bengazte multzo bat bazuken, bat herri bat eta araberako programazio bat egina ziren, bo daunen arteko gazte mengo ba kantaldik ipi, tala, hori dena dena iziak ere mandik. Eh? Orduan, e, gero orain txapak banatzeko ere, zaitu asumaduk, e, mugitzeko, eta bar. Orduan, mm hori, -hmm. herriko etxeak hartu dik bere gain, hori egitea, razguke egin endi hau, herriko etxean berean, banatzuko diti hau, bai, bertako gazako jendeen dako txapak, baina baita ere besteenak. Mm -hmm. Nola, ez baitu, proposatzen proposazional jende edi, e, ategia chapengia txotzeko distantzietik, eh paper historiengatik eta eta orduan herrikoitza bete betean hasartu duk eh joko hortan eta labur dagutzenik e, ba Ala, beraz, Pruden Sudupekerreiten saukuna, urunako erriko itxetik. E, Preseski matzin e, aldiuntan senditu duzue eta gogo -go gehiago bat erriko etxe batzuen aldetik. E, ez dakit, jadanik esperientzia izan baitzen doela bi urte eta e, aixiago izan da Preseski entitate doa ari gune horien eta e, atxe eta sustatzea. Bai, bo, guk eh, horren inguruan, herri eh, batzordei eh, bai, iriztideak eman genizkiela, hau da eh, materiala, txapak eta ari identifikagarriak banatzeko, eh, lehenik eh, likuan lekuko, herriko eh, txarekin hitz egin, edota eta ari gunekin ere hitz egin, eh, bai dira gune egokiak eh, ipatu bai, banaketak egiteko, baina gero ere ikusten duguna da, herrietan, eh, eh, Go -go biziz ari direla e, eusskaraldiaren ekimenarene e, ekin garritasunean eta horren inguruan bai aski soberan ikusten ditugula herriak bakoitza bere modura eta bere harremanekin e, guzti hau aurrela eramateko. Mm -hmm. Beraz, uh, gauzak, haintzina doatzila iduri luke, lan munduan ere, Euskararen presentzia lan munduan, ostion, jampolek erten zauko, nala ere, bon, zaitasunak ere, bazirela. Eta, zaitasunetarik bat da, prezeski, Euskararen presentzia, azkartzia lan munduan, hortan, lanian ari da, Elena Chariton, bat du zonbait urte funtsian, eta lan hori lotu dela, eta galdeindako galdein dakogu, bat esplikatzea, be, zer den lan hori, zer iten duen. Bon, Enekondu diagin nintzen, erakaskuntzatik ateratu nintzelarik. Pentsatu, um, erabilera eskasa zela bereziki lan munduan, eta hortarako ideia nuen, um, egualdean emun kooperatibak uh, ere maiten duen gisan, uh, proposatzia, bai uh, elkarteetan edo enpresetan, uh, uh, euskara plan batzu. Eta beraz metodoak munduan ezartzeko opiskatak, Hortaz, inspiratu nintzen, eta gero behain bat uh, egitureri, proposatu diot uh, dizket uh, nizzerbitzuak. Egen laguntzeko, Euskara gogoetatzeko, egen uh, egituran eta zabaltzeko dut. Eta orduan, hor zonbait uh, ortez uh, eraman duzu lan hori kontaktu enpresekin, ze ondorio ateratzen duzu? Eta, emankorra alde batetik, zenta jajera hona da, eh, aipatzen duzularik. Uh, gero, uh, enpresak e, ezberdinak dira, iparaldian biztan da, batzuk ez dute batere euskararekin kontakturik, mainan nahi dute jan edo azpima jatu tokikoak direla. Eraz, jentzat, da pixkat test moduan, nola lehenitzak erabili, a akkulturazio hori, eta beste batzuk gehiago implikatuak dira Euskararekin, e, baina ez dute uh, aski uh, edo menperatzen edo baliatzen, eta hoktan ere interesa pizten da, uh, baina nondotik, ikusi uh, e, e, e, behar da, Zaila dela, ere maiteko programa oso bat bururaino. Beraz, mementoan hainbat enpresetan diagnostikarekin egon naiz. Baina betis egitzen dut goguetan nola ekaji zerbitzu hori eta baliagarria izan dadin bere la, la munduan, azken hori. Euskaraldiaren bitartesa. Eh... Brezeski e, bai informazio trukatze guri eta, e, eta eskoraren erabilpena sustatze guri e, askertzen aldea edo askertzen aldea. E, nik egan dezaket e, ba, gas gozu. E, bon, beti Eusk e, Ipagalaldean euskaraldiarena neuste zen, eh? e, Bizki teesgagia da Eusskaunentzat eta euskara ikasten dutenentzat edo e, aski urgu bil ezatzen duten entzat, mainan besteak ju aparte goiten dira. Eraz hori... E, Ba, Enpresetan uh, zailada ere era eramaitea diakin, diakinez uh, be, begirunekoak, be, perfil hori Euskara menperatzen edo egulertzen ez duena, be, ez parte hartza ere izaiten al uh, Euskar aldian. Beraz uh, alde hortatik, uh, ba, bizten da Euskaldun gizan bizki uh, ongi preziatzen dut eta izaitia horren uh, ari gune berritasuna gau, Ba inan, badut imprezioa ere, ez dela haski chartua, azkenan. Tazaregi merdetaike, zure iduliko, gehiago chartzeko? Banaki. <laughs> Ki... Ez terezetaik. Ez, ez terezetaik, nu parte hartzaile naiz eta... Eta ara, gehiago zabaldu bistanda, gehi, komunikazioa um, izan da, entxegoa, eta e, seurraze leku batzuetan ortaz baliatu dira, erraiteko, irugarren perfil horren sortzeko. Uh, dantzan txarttzeko jende horiek, eh, euskararen alde direnak baan ez dutena menperatzen. Beraz sugaze uh, be, hainbat uh, lekuetan ongibiltzen da eta esperientzia politak bizitzen aldira, denen dira deen artean, eta, eta bestalde ni partekatua nahi ize... Izaitea, ere Euskaraldia, Euskaldunentzat, uh, lemak dion bezala gehiago, gehiagotan, gehiagorekin, Be, mala, emaiten dautzu zuri gogoeta eta zer egiten alduzun, eskat individualki eta gero zure, zure kolektiboa txemaiteko uh, beh, zut duzu uh, desmartzain behar jasken. Hala, beraz, uh, ez dela beti errez, eh? eta lan munduan ere bereziki eta praktika edo usai horien uh, aldatza, edo eskorenen presentzia azkartza. Hala eh, ere, ipar aldean, haien degilenek, euskara, hala ere, eh? bada esk duen arazoa ezpaitute erabiltzen eta ere besteki lan bizi zaitia ordean. Mat bon, lan munduan ere egiten diren esperientzia horiek horieka baitezpadakoak dira baina zaila da ez? Bai zaila da <coughs> e, Arigunei dagokionez e, e, bad arigunean bertan e, kanpo edo barne arigune izan daitekena eta e, iparaldean espreski apustua egin dugu, eh kanpo harigunei begira ikusten dugulako e, iparraldeko errealitateak e, lenik hori eskatzen duela, ez? Eh gerora irekiko zena barne harigune hau da, harigune barnean e, euskara erabiltzeko engainamenduarekin. Hortaz bai eh ikusten ditugula, baino uste dugu eh egunez egune eh argikorri asko gehiegi topatzen ditugula Euskeraz egiteko, eta gure ustetan jada bosteune ari gune ingulu, lortu dira Ipar Euskal Herrian, eta guretzako argi berde dira non jendeak badakien han Euskeraz itzegin eta Euskela jasoko duela. Horregatik bere biziko garantia ikusten diogu arigune gune perfilari ezta. Andrei, zuri ere itza emaiteko hor, liceoan eskuar aldia bezalako momentuak direlarik eta zu bezala eta zure inguruan badiria ere beste gazte batzu engaiatzen direnak eta behar bada impulsio bat emaiten du eta emaia gehiago eskuara sartzeko kortzoetai gampo eran nahi dut, bistan dena. Bai, gero kasi denak eskola segira alpuru liceoan Mai. horuak eta txapa ezagiz, pentsasununga jamen doa eta horzenak gara uh, aldioru niko egun egiten nugu egin indarra maiten nugu, irretin nugu uh, eta nire ustez, denak maiten nugu ahobiz izan eta aldioru kumpadugu eskola maila asko nugu eta pres bat zuzu gure eta gainerat pixkat dendatik datik datoz, uh, siderua Biskat uh, mm -hmm. egualetik, uh, baxen afalatik piskadentetik den datozen uh, de ez, eta ez haxerrakoran txapa azte buruetan ere ustazen du, guzti da ahogire bat dira, kaszale bat zu, gazte bat zu, garritizena, eta ahogirea ebera txapak horregelaguntze gaitu eta engei hemendu hori ebiziki ongi akzen du. Mm -hmm. Bada beste gauza bat ere, hoste hona ipatu dugu, eh, Pudenekin, erriko txea ugunak, koko bon, bere engaiamendu akartzen dituela, oa bezala beste batzuk ere bai, E, aute txekin zer lottura, eto nola ustartzen dira, ote hote mugimenduak eta instituzioak, horreko errandugu hastapenian ere, EPEK eta, bon, ere hor dela, eskoal elkargoa, e, aute lana eta mugimendu horiek, nola ustartzen dira, zure ustez, hor, eta prudentzu dupe? Bai, horban ere ustez, eh, onurak bi eh, di aldetara zioten dituk, eranaik baita, bo, gure kasuan adibidez, eh? enen gure taldea talde berria duk errikotxean, eh? urtean dana opozizioan egonez, gero errikotxeat eldu gaituk, eta orduan hor, ara non ateratzen den Euskal Haldian konturi. Niretzat, elburua zen, herri batzorde bat sortzea, eta orduan nikeznean nahi, haintzinean izan, eta nahi nian, zinez, e, beste jende bat sartzerin, eta sartu du gazte talde bat. Eta orduan hor zer izan da, gazte horiek gure sustengoa izan die bai gelak lortzeko bai beste herekin esitutzen ezin zituzten gauzetan laguntzeko, baina gisa batez gu ere indartu gehituk herri batzordearen e, lanurriekin, ernea baita herri batzordeak eramandik eta ez harrikoetek, eh, kanpaina hau honen artekozioa, baina elkar aderatu di hau. Erne baita suztatu gaito e, Bizpa 3 autetxi giotzen ginela bilkoretara, baina egiazki, egiauskik gazteek eta tudie beren gain e, kanpaina ematea, programa bat egitea festen inguruan, hori ez dio guk egin. Baina hori pixka bat hiek antolatuta itztenozek errekarajo on dituk, eh egoeragengatik. Baina bi duk eta ne ustez elgar sustengatzen dian. Orduan instituzioek herri eh herri bat zorden beharra die. Bestela gauza instituzional bat bi ondaldibada ezduk zerbait herrikoia. Ja, Baina herri ezerak guk ere hauspotzen aldi hau, eta herri e, batzordearen lana, lagunduz, sustengatuz, eta halako ofizialtasun bat emanez, erranez, ez beldur guk gure errikoetxean ere kampainia ginen dugu zuen bezala. Mm -hmm. Kanpoan eta barnean. Horra, horra, horra, alde bi diokatzen nik laguntzak. Hora, beraz, prudentzude peren ikus moldia, ogunako erriko etxeko, beraz, autetxi bergia. E, ala, gauza, initz egiten direla, sektore desberdinetan, ez dugu behar bada, dendena aipatu, baina, ala, ikusi dugu lekukutasun horien bitarteza, beraz, saila, initzetan, sartua dela iniziatiba hori, mugimendu hori. Zer lotura da funtsian gure ezberdinen artian, gana idu herri batzordek bakotxak beren eskualdean egiten duen lanaren eta lanen artean eta taldeen artean Zer koizio beraz ipagalde mailan eta eskualegi osoan, hau gemakina. Bai, horri ikusten duguna da, herri batzordeak sortu dira, Eta gero modu natural batean, beraien arteko harreman arabera egin direla, ezta. Eh hor ikusten dugu e, bai apurdi, kostalde zein herri e, e, eh arribatzordiak osatu direla herrika, baina gero barnekalderuntz e abiatzen baldin badara, aurre ikusten dugu badela herri-herri edo eskualdez, eskualde lan egiteko ohitura, ez? Guk beintzat euskeraletik e, beti gozero bat argi izango duguna da. E, hau ekimen herritar bat da eta horrenarira beti errespetatua izanen da herrien izaera eta herrien funtzionatzeko moldea. Eta, e, egoaldekin, ze, ze lotura, Prezeski, hor eskal errigusian den mugimendu bat baita, hor dion, nola egiten duzu lotura hori? Bai, guk eparraldoko eskalalitik egunerokoan e, e, harreman zuzena dugu euskal txalento e, beti ere jakinik e, Euskal Herri osoan e, aurrera eramaten den e, ariketa sozial bat dela, orduan horiaintzat e, hartuta beti ere e, ikuspegi orokor batetik, baino gero ere lekuan lekuko eta iparraldari dagokionez, ba beti ere lanketa berezituago bat e, eskatzen du e, jendearengana hartzeko. Eta buratzeko berantegidea hor, mugimenduari lotzeko gazpaldi danik, txapak eta horiek e, aktuak izan dira, e, do banatzen ari dira momentuan, baina batzuek nahi bali madute mugimenduari lotu eiten aldea. Ba, ba, inoiz ez da berantegi e, jakin badakigu esan e, e, e, genuela, e, pasadena mazazpian amaitu azirela, e, norbanakoen e, izen emaiteak, baina izen emaitea irekia da e, ariketaren e, azken egunera arte. Hortaz gelore ikusten dugu E, Belarri Press eta Obizien izen emaiteak, e, bultzatu dula baita lehasko e, ari egunen izen emateak. Hortaz, e, funtsean e, e, zinbestokoa ikusten dugu e, jarraitzea, e, ari bertan ere izen emateko aukera izanen da, e, Euskaraldian parte hartzeko. Bo, mil esker, asteko, eta ori, guzia erranik, eta emankizun hortan parte harturik, baziren behar bada beste gozainit zerraiteko, baina alaten hori bukatua zauku. Milesker zueri Makin, Amets, Amaia, Andrei, zuzenean gurekin baitzin ezter, eta baita ere hor grabatu ditugunak, horien or, lekukotasunak pastu baititugu, emankizun denboran, Eklantin, Jean Paul, Elena, puden eta Laida Emile eta Euskar Aldion, deneri. Euskar Zuri. Bai, Emile Esker.